Aristotel, pista 4 Aristotel împarte combinațiile de câte două propoziții în trei grupuri sau figuri, astfel încât discuția sa are o desfășurare riguroasă și ordonată. Combinațiile de câte două propoziții sunt luate în conformitate cu un anumit model precis, astfel încât pentru orice pereche Aristotel spune și dovedește formal ce concluzie, dacă există, poate fi inferată corect. Întreaga explicație este socotită a fi prima încercare în domeniul logicii formale. Teoria logică a analiticii prime este cunoscută sub numele de silogistica lui Aristotel. Cuvântul grecesc, silogismos, este explicat de Aristotel în cele ce urmează. Silogismul este o vorbire, nota 8, în care dacă ceva a fost dat, altceva decât datul urmează cu necesitate din ceea ce a fost dat. Nota 9 Teoria din analitica primă este o teorie a silogismului, am putea spune o teorie a inferenței deductive. Aristotel insistă îndelungă asupra teoriei sale. Orice demonstrație și orice silogism, inferență deductivă, trebuie să fie format cu ajutorul celor trei figuri arătate mai sus. Nota 10 cu alte cuvinte, se poate arăta că orice posibilă inferență deductivă constă dintr-un lanț de două sau mai multe argumente de tipul celui studiat de Aristotel. În definitiv, Aristotel susține că a creat o logică completă și perfectă. Afirmația este cam îndrăsneață, dar și falsă, deoarece există în realitate nenumărate inferențe pe care teoria lui Aristotel nu le poate analiza. Motivul este simplu. Teoria aristotelică a inferenței se bazează pe teoria sa asupra propozițiilor, iar inconsecvențele celei din urmă produc deficiențele primeia. Totuși, aceste defecte nu sunt ușor de observat, astfel că gânditorii de mai târziu au fost atât de impresionați de puternica și eleganța silogisticii lui Aristotel, încât, timp de două milenii, analiticele au fost socotite în școli, drept esența adevărului logic. Într-adevăr, analitica primă este opera unui geniu unic. Există dificultăți intrinseci sistemului lui Aristotel, mai ales în expunerea deducțiilor ce presupun propoziții problematice, iar textul conține unele erori și neclarități. Dar acestea sunt lipsuri minore. În mare, analitica este o paradigmă a gândirii logice. Ea este elegantă și sistematică, iar argumentele ei sunt ordonate, clare și riguroase. Ea dobânește un remarcabil grad de generalitate. Chiar dacă nu mai poate fi privită ca o logică completă, analitica poate fi încă admirată ca parte aproape perfectă a logicii. Capitolul 8. Cunoașterea Logica din analitica primă servește la deducerea teoremelor unei științe, pornind de la axiomile ei. Analitica secundă este în primul rând destinată studiului naturii axiomelor însele, deci și formei generale a unei științe axiomatizate. Într-o măsură surprinzătoare de mare, analitica secundă este independentă de doctrina logică particulară din analitica primă. Deficiențele teoriei aristotelice ai inferenței nu afectează teoria axiomatizării și nici nu invalidează analitica secundă ca explicație a formei științifice. Expunerea axiomelor făcute de Aristotel se întemeiază pe concepția sa asupra naturii cunoașterii, deoarece știința intenționează să sistematizeze cunoașterea noastră asupra conținutului subiectelor ei, iar axiomele și teoremele ei componente trebuie să fie propoziții cunoscute și să satisfacă toate condițiile puse asupra cunoașterii. Potrivit lui Aristotel sunt de părere că avem cunoaștere absolută despre un lucru când credem că știm cauza de care depinde lucrul, anume ca fiind cauza lui și nu altuia, și apoi când am înțeles că este imposibil ca el să fie altfel decât este. Nota 1. Un zoolog va ști că vacile au patru stomacuri dacă, în primul rând, el va ști de ce este așa, dacă el va ști că vacile au patru stomacuri din pricina cutărului sau cutărui fapt și, în al doilea rând, dacă va ști că vacile trebuie să aibă patru stomacuri, că nu este o întâmplare, că așa stau lucrurile. Aceste două condiții impuse cunoașterii guvernează întreaga explicație aristotelică a științei axiomatice din analitica secundă. Prima condiție pusă asupra cunoașterii este cauzalitatea. Cuvântul cauză trebuie luat într-un sens larg. El redă cuvântul grecesc a pe care unii preferă să-l traducă prin explicație. A explica un lucru înseamnă a spune de ce este așa. A spune de ce anume ceva este astfel, înseamnă a menționa cauza sa. Într-un sens general, aceasta este cea mai strânsă legătură dintre explicație și cauză. Condiția cauzalității este legată de o sumă de alte cerințe pe care trebuie să le satisfacă axiomele oricărei științe. Admițând acum că definiția noastră a cunoașterii științifice, nota 2, este corectă, cunoașterea demonstrată trebuie să rezulte din premise adevărate, prime, nemijlocite, cunoscute mai bine și mai înainte decât concluzia ale cărei cauzei sunt ele. Fără îndeplinirea acestor condiții, principiile a ceea ce se demonstrează nu vor fi potrivite concluziei. Silogisme pot exista, este drept, și fără aceste condiții, dar astfel de silogisme nefiind științifice, nota 3, nu vor constitui niciodată o demonstrație, nota 4. Principiile sau punctele de pornire ale cunoașterii demonstrative sunt axiomele pe care se întemeiază științele, dar argumentul general al lui Aristotel spune că aceste principii trebuie să satisfacă anumite cerințe pentru ca sistemul pe care îl justifică să fie o știință, adică un sistem de cunoaștere. Mai precis, axiomele trebuie să fie adevărate. Altfel, ele nu ar fi cunoscute și nici n-ar putea să justifice cunoașterea noastră asupra teoremelor. Tot astfel ele trebuie să fie imediate și primare. Altfel ar exista adevăruri lor din care ele ar putea fi deduse și astfel nu ar mai fi deloc axiome sau principii prime. Mai mult, atât timp cât cunoașerea noastră asupra teoremelor depinde de axiome, este îndreptățit să spunem că axiomele trebuie să fie mai cunoscute decât teoremele. Ultima condiție din enumerarea lui Aristotel, aceea ca axiomele să fie anterioare cauzelor și să le producă, este cea legată în modul cel mai direct de explicarea cunoașterii. Cunoașterea noastră asupra teoremelor depinde de axiome, dar cunoașterea implică o înțelegere a cauzei. Axiomele trebuie să expună deci cauzele ultime care justifică faptele exprimate de teoreme. Cel care va parcurge de la un capăt la altul o știință axiomatizată, pornind de la axiome și trecând prin teoremele succesive, va parcurge în definitiv o listă de fapte legate cauzal. La prima vedere, condiția cauzalității pare ciudată. De ce este nevoie să presupunem că a cunoaște ceva înseamnă a cunoaște cauza? Cu siguranță, noi știm multe lucruri ale căror cauze sunt complet obscure. Știm că inflația are loc, dar economiștii nu ne pot explica de ce. Știm că al doilea război mondial a izbucnit în 1939, dar cauzele lui constituie încă un obiect de dispută al istoricilor. Nu cumva condiția cauzalității amenință un regres infinit? Să presupunem că eu știu X. Conform lui Aristotel, eu cunosc deci cauza lui X, fie aceasta Y. Ar trebui de aici să cunosc de asemenea și cauza lui Y și tot așa ad infinitum. A doua problemă a fost discutată de Aristotel în mod explicit. El a susținut că există anumite fapte primare din punct de vedere cauzal sau care nu au cauze diferite de ele însele. Uneori ele exprimă aceasta spunând că astfel de lucruri sunt autocauzale sau autoexplicative. De ce au vacile coarne? Pentru că le lipsesc dinții, astfel că materia care a trebui să formeze dinții va alcătui coarnele. De ce le lipsesc dinții? Pentru că au patru stomacuri, astfel că pot digera hrana nemestecată. De ce au patru stomacuri? Pentru că sunt rumegătoare. De ce sunt atunci vacile rumegătoare? Pur și simplu pentru că sunt vaci, nu există altă trăsătură în afară de aceea de a fi vaci care să explice de ce vacile sunt rumegătoare. Cauza faptului că o vacă este rumegătoare este doar faptul că este vacă. Nota 5. Faptul că o vacă este rumegătoare este autoexplicativ. Aristotel afirmă frecvent că astfel de fapte autoexplicative sunt definiții sau părți ale definițiilor, așa încât axiomele științelor vor trebui să constea în marea parte din definiții. O definiție în sensul lui Aristotel nu este un enunț despre ce anume înseamnă un cuvânt, faptul că vacile sunt rumegătoare nu este o parte a cuvântului vacă. Pentru că noi toți știm ce înseamnă vacă cu mult înainte de a ști că vacile sunt rumegătoare. Într-adevăr, o definiție afirmă esența unui lucru. Ceea ce trebuie să fie acel lucru, faptul de a fi rumegătoare, este o parte a naturii esențiale a unei vaci. Ceea ce trebuie să fie o vacă este un animal rumegător de un anuit fel. Unii filozofi moderni au respins și au ridiculizat discursul lui Aristotel despre esențe. Dar, de fapt, Aristotel a înțeles o parte importantă a efortului științific. Pornind de la naturile fundamentale ale substanței și materiei, de la esența lor, oamenii de știință caută să explice celelalte proprietăți neesențiale lor. Științele axiomatice ale lui Aristotel pornesc de la esențe și explică în mod succesiv proprietățile derivate. Teoremele biologiei animale, de pildă, vor exprima proprietățile derivate ale animalelor, iar deducerea teoremelor din axiome va arăta modul în care aceste proprietăți sunt dependente de esențele relevante. Dar oare orice cunoaștere trebuie neapărat să fie cauzală sau explicativă în acest mod? Deși punctul de vedere oficial al lui Aristotel este că noi cunoaștem orice lucru doar când îi știm cauza, el folosește deseori cuvântul a cunoaște, așa cum facem și noi, în cazuri în care cauza ne este necunoscută. Cu siguranță Aristotel greșește când spune că totdeauna cunoașterea este cauzală. Ar fi incorect, însă doar să deplângem greșeala lui și să trecem mai departe asemenea lui Platon, înaintea lui, avea în vedere un mod specific de cunoaștere, ceea ce am putea numi înțelegerea de tip științific. Iar pretenția conform căreia cunoașterea științifică implică și cunoașterea cauzelor este plauzibilă. Deși putem ști prea bine că inflația are loc, fără a fi capabil să-i precizăm cauzele, nu putem pretinde că înțelegem fenomenul inflației până ce nu am priceput cauzele sale. Știința economică este incompletă până ce nu oferă o astfel de cunoaștere cauzală. Socotită ca mostră lexicografică, definiția cunoașterii dată de Aristotel este falsă. Analizată ca remarcă asupra naturii demersului științific, ea exprimă un adevăr important. Doar atât despre condițiile cauzalității. A doua condiție din explicația aristotelică a cunoașterii este faptul că ceea ce este cunoscut trebuie să se situeze în cadrul necesității. Dacă știu un lucru, el nu poate fi altfel. Aristotel dezvoltă problema în analitica secundă. El o corelează cu teza conform căreia, concluzia unei atare demonstrații, demonstrații în sens absolut, trebuie de asemenea să fie eternă. De aceea nu există demonstrație sau cunoaștere absolută despre lucrurile trecătoare. Nota 6. Condiția de necesitate împreună cu cele două corolare ale sale nu par mai puțin ciudate decât condiția de causalitate. Cu siguranță cunoaștem o serie de fapte contingente, de pildă faptul că populația Pământului este în continuă creștere și de fapte particulare, de exemplu că Aristotel s-a născut în anul 384 înainte de Hristos. În plus, multe științe par să susțină o astfel de cunoaștere. Astronomia, de pildă, are ca obiect de studiu soarele, luna și alte stele. Cazul ei este similar cu cel al geografiei pe care Aristotel o studiază în tratatul său meteorologia și, mai limpede, cu cel al istoriei. Este adevărat că Aristotel concepe obiectele astronomiei ca nefiind trecătoare, ci eterne. El susține de asemenea că poetica este mai filozofică și mai serioasă decât istoria, pentru că poetica tinde să descrie ceea ce este universal, istoria ceea ce este particular, nota 7. Cu alte cuvinte, nu se recunoaște istoriei un statut științific complet, dar asta nu afectează faptul că unele științe se ocupă univoc cu lucrurile particulare. De altfel, Aristotel credea, așa cum vom vedea pe scurt, că entitățile fundamentale ale lumii sunt lucruri particulare perisabile. Ar fi absurd de paradoxal ca el să fie ajuns la ideea că nu există cunoaștere științifică asupra acestor obiecte fundamentale. În realitate, Aristotel greșește când deduce din condiția de necesitate că, în mod necesar, cunoașterea este despre obiecte eterne. Este un adevăr universal și poate necesar că ființele umane trebuie să aibă părinți tot ființe umane. Un om, așa cum spune Aristotel, generează un om. Iar acest adevăr este, într-un anumit sens, etern. Cel puțin este totdeauna adevărat. Dar el nu este un adevăr despre obiectele eterne. Este un adevăr despre oamenii muritori și trecători. Aristotel însuși, în finalul unei argumentații întortochiate, trage concluzia că... Tensa că orice știință are ca obiect doar universalul, nota 8, e adevărată dintr-un anumit punct de vedere, dar din altul nu e adevărată. Dar limpede că știința e universală doar într-un anume sens, pe când în alt sens ea nu are această calitate, nota 9. El admite așadar că, într-un anumit sens, există cunoaștere a particularului, iar noi trebuie să revocăm al doilea corolar al condiției necesității ca pe o greșeală. În ceea ce privește primul corolar, am remarcat deja că, în viziunea lui Aristotel, teoremele științei nu pot fi afirmate totdeauna în mod universal și necesar. Unele dintre ele pot fi susținute în cele mai multe cazuri, iar ceea ce are loc în cele mai multe cazuri este în mod explicit distinct de ceea ce are loc întotdeauna. Obiectul oricărei științe, nota 10, este sau ceea ce are un caracter permanent sau ceea ce are loc în cele mai multe cazuri. Căci dacă obiectul științei n-ar întruni această calitate, cum ai putea o învăța sau o preda? De aceea, obiectul științei trebuie determinat ca având caracterul de permanență sau de aproximativă permanență. De pildă, s-a constatat că hidromelul are în cele mai multe cazuri un bun efect asupra frigurilor, nota 11. Afirmația lui Aristotel că propozițiile științifice trebuie să fie universale este o exagerare. După cum el însuși recunoaște, același lucru se poate spune chiar și despre condiția de necesitate. Știința aspiră la generalitate. Pentru a înțelege ocurențele particulare, trebuie să le privim ca pe niște părți dintr-un fel de model general. Concepția lui Aristotel, conform căreia cunoașterea vizează cele ce nu pot fi altfel, oglindește acest fapt important. Dar ea este o reflexie deformată, iar condiția impusă în analitica secundă este prea strictă. Capitolul 9. Ideal și realizare. Aristotel se evidențiază categoric ca un gânditor profund sistematic. Diferitele științe sunt autonome, dar interrelaționale în mod sistematic. Fiecare știință în parte trebuie să fie dezvoltată și desfășurată sub forma unui sistem axiomatic într-o manieră geometrică, așa cum au spus-o filozofii de mai târziu. Mai mult, mulțimea conceptelor prin care își găsea locul și noțiunea de știință a lui Aristotel era ea însă și examinată și ordonată în mod sistematic. Poate că nu este nimic surprinzător în asta, filozofia nu este nimic dacă nu este sistematică, iar sistemul lui Aristotel, concepția sa despre lume, a fost obiect al admirației și al laudei timp de secole. Unii cărturare au criticat această concepție, ei au negat că Aristotel ar fi fost un creator de sistem. Combatând grandioasele pretenții ale filozofiei sistematice, ei au situat pe altă rând virtuțile lui Aristotel. Pentru ei, filozofia aristotelică este fundamental aporetică. El pune un mare număr de probleme particulare sau aporiai și caută soluții particulare pentru ele. Gândirea sa experimentează, este flexibilă în schimbare. El nu schițează un proiect amplu pentru ca apoi să încorporeze în el detaliile, plasat fiecare potrivit și convenabil în locul desemnat lui. Metodele, modurile de argumentare și învelișul său conceptual se schimbă toate din când în când și de la un subiect la altul, fiind special croite pentru a îmbrăca problemele particulare. Aristotel lucrează fragmentar. Interpretarea antisistematică a gândirii lui Aristotel este actualmente acceptată pe scară largă. Ceva trebuie spus și în favoarea ei. De pildă, cartea a treia, B, mare, din Metafizica, este un lung catalog de probleme sau aporiai, iar restul metafizicii este dedicat în mare parte soluționărilor. Ori să considerăm următorul pasaj. Trebuie însă, așa cum am procedat și în alte cazuri, să expunem diversele puncte de vedere, nota 1, legate de subiect și, după ce vom fi relevate dificultățile pe care acestea le suscită, să ajungem astfel să dovedim valabilitatea tuturor opiniilor curente privitoare la aceste dispoziții sufletești sau, dacă nu este posibil, a celor mai răspândite și mai importante, nota 2. Se consemnează mai întâi concepțiile curente asupra subiectului. Fenomenele, adică situația aparentă în care ne aflăm, sunt opiniile respectabile despre acest subiect. Se parcurgă apoi dificultățile pe care ele le ridică din cauza că probabil sunt neclare sau mutual inconsistente. În cele din urmă se arată că toate sau majoritatea concepțiilor trebuie să fie adevărate. Aceasta nu este deloc o metodă pentru construirea unui sistem. Totuși, ea este o formulă pe care Aristotel o recomandă și pe care o urmează uneori chiar el. În plus, la prima vedere, interpretarea aporetică face dreptate unui aspect al operei lui Aristotel, care aparent pune în dificultate interpretarea tradițională. Tratatele științifice ale lui Aristotel nu sunt niciodată prezentate într-o formă axiomatică. Prescripțiile din analitica secundă nu sunt respectate în cazul lucrărilor, să zicem, meteorologia sau departibus animalum. Aceste lucrări nu oferă de la început axiome de la care să se înceapă deducerea teoremelor. Mai degrabă prezintă o serie corelată de probleme și încearcă să răspundă la ele. Din punct de vedere tradițional, tratatele par, pentru a o spune oarecum derutant, complet non-aristotelice. Sistemul de care s-a făcut atâta caz, pur și simplu nu apare în paginile lor. În interpretarea aporetică, aceste tratate reprezintă esența filozofiei lui Aristotel. Reflexiile ocazionale despre filozofia sistematică nu trebuie luate în serios, ele sunt atitudinile rituale în fața unei noțiuni platonice asupra științei, dovada convingerilor fundamentale proprii lui Aristotel. Nu poate fi pus la îndoială faptul că multe din tratatele lui Aristotel sunt în mare parte aporetice în privința stilului. Ele discută problemele și o fac într-un mod fragmentar. De alt minter, nu se poate tăgădui faptul că tratatele conțin puțin sau nu conțin nimic în privința unei dezvoltări axiomatice. Este normal să se insiste asupra acestor aspecte, dar este greșit să se deducă de aici că Aristotel nu era la bază un gânditor sistematic. Teoria învățășată în analitica secundă nu poate fi respinsă ca arhaism irrelevant, ca închinăciune în fața fantomei lui Platon. Sunt atât de multe indicații și aluzii la sistemicitate în tratate, încât soluția la aporiai nu poate fi socotită totul sau un sumum în gândirea științifică și în cercetările filozofice ale lui Aristotel. Și, un aspect dem de accentuat, chiar și în discutarea fragmentară a problemelor individuale, capătă o unitate intelectuală prin cadrul conceptual, comun, în care sunt examinate și rezolvate. Sistemicitatea nu este atinsă în tratate, dar ea constituie un ideal totdeauna prezent în fundal. Ce trebuie să amintim despre caracteristicile nesistematice ale opere lui Aristotel? În primul rând, nu toate tratatele lui sunt lucrări de știință. Sunt multe lucrări despre știință. Analitica secundă este un astfel de exemplu. Tratatul nu este prezentat axiomatic și totuși este un tratat despre metoda axiomatică. El nu își propune să dezvolte o știință, ci mai degrabă să examineze modul în care o știință poate fi dezvoltată. În plus, multe părți ale fizicii și ale metafizicii sunt deseuri despre ce se poate numi fundamentele științei. Nu trebuie să ne așteptăm ca scrierile care tratează structura și bazele științei să posede caracteristicile pe care chiar ele le cer de la lucrările din cadrul științelor. Dar ce se poate spune despre aspectele aporetice ale lucrărilor propriu-zis științifice ale lui Aristotel? De ce meteorologia și, să zicem, de partibus animalium despre părțile animalelor nu sunt prezentate în mod axiomatic? Răspunsul este incredibil de simplu. Sistemul lui Aristotel este un proiect amplu pentru științele complete sau încheiate. Analitica secundă nu descrie activitățile unui cercetător științific, ea determină forma în care trebuie organizate în mod sistematic și expuse rezultatele cercetătorului. Aristotel nu a descoperit nimic. Poate că a avut și el momentele lui de optimism. Cicero relatează că Aristotel, acunzându-i pe vechii filozofi care credeau că filozofia s-a desăvârșit prin propriile lor eforturi, spune că ei erau fie proști, fie prea vanitoși. În afară de asta, el însuși a putut să vadă că, deoarece în câțiva ani s-au făcut mari progrese, filozofia va fi complet încheiată în foarte scurt timp. Nota 3 nu știm că un astfel de optimism în privința rolului lui Aristotel este sau o prostie prea mare sau o vanitate. Și, în definitiv, Aristotel nu s-a lăudat niciodată în scrierile sale că ar fi desăvârșit vreun domeniu al cunoașterii. Realizările sale, oricât de importante, nu au fost pe măsura idealului său. Totuși, sistemul aristotelic a fost conceput având în vedere acest ideal. Aristotel a spus destul de multe pentru a ne permite să vedem cum, într-o lume perfectă, el ar fi putut desfășura și organiza cunoașterea științifică pe care a acumulat-o într-o cantitate imensă. Planurile sale sistematice sunt însă proiecte pentru o știință completă, dar el nu a trăit destul pentru a descoperi totul. Din moment ce tratatele nu sunt variantele finale ale unei științe de desăvârșite, nu ar fi trebuit să sperăm să găsim în ele o succesiune ordonată de axiome și deducții. Deoarece tratatele sunt destinate să conducă la o știință sistematică, ne-am putea aștepta ca ele să ne indice modul în care poate fi dobândit un astfel de sistem. Asta este exact ceea ce găsim. Aristotel a fost un gânditor sistematic. Tratatele păstrate de la el ne dezvăluie o schiță parțială și neterminată a sistemului său. Capitolul 10. Realitatea Știința se ocupă cu lucrurile reale, ceea ce face ca ea să fie mai degrabă cunoaștere decât imaginație. Dar care sunt lucrurile reale? Ce sunt obiectele cu care trebuie să se ocupe știința? Aceasta este problema ontologiei, căreia Aristotelii a acordat multă atenție. Unul dintre eseurile sale de ontologie, categoriile, este destul de explicit, însă majoritatea ideilor sale ontologice se găsesc în metafizica și mai ales în părțile cele mai greu de deslușit ale acestei lucrări uluitoare. Apoi, obiectul veșnic al tuturor cercetărilor trecute și prezente, întrebarea ce se pune întotdeauna, adică ce este ființa? se reduce de fapt la întrebarea Ce este substanța? Nota 1. Înainte de a schița răspunsul dat de Aristotel la această problemă, trebuie să întrebăm în legătură cu întrebarea însăși Ce este ea după Aristotel? Ce înțelege el prin substanță? Iar această întrebare este abordată cel mai bine pe o cale oarecum circulară. Categoriile tratează tipurile clasificabile de predicate. Categoria este termenul aristotelic pentru predicat, să luăm un subiect particular. Să zicem chiar pe Aristotel. Putem să ne punem diferite întrebări despre el. Ce este el? Un om, un animal, etc. Care sunt calitățile sale? Este palid, inteligent, etc. Cât de înalt este? Are un metru 60 m înălțime, 70 de kilograme. Cum este el legat de alte lucruri? Este fiul lui Nicomach, soțul Pitiei. Unde este el? În liceum. Aceste tipuri diferite de întrebări primesc un răspuns adecvat prin intermediul diverselor tipuri de predicate. Întrebarea cât de mare atrage după sine predicate de cantitate, întrebarea cum este legat, cere predicate ale relației și așa mai departe. Aristotel crede că există 10 astfel de clase de predicate și că fiecare clasă poate fi caracterizată într-un mod individual. De exemplu, propriu prin excelență mărimii este să se enunțe despre ea egalul și inegalul, nota 2. Sau faptul că e vorba de asemănare și neasemănare se spune numai în legătură cu calitățile, nota 3. Nu toate clasele lui Aristotel sunt tot atât de clar delimitate, astfel încât discuția despre ce anume aparține sau nu unei anumite clase naște unele dificultăți. În plus, nu este limpede de ce Aristotel a optat pentru 10 clase. În afara lucrării despre categorii, Aristotel folosește rar toate cele zece categorii. Poate că el nu era ferm convins de numărul lor, dar ideea principală este destul de vădită. Predicatele se împart în diferite clase. Clasele de predicate ale lui Aristotel sunt astăzi numite, ele însele, categorii, termenul categoriei fiind transferat de la lucrurile clasificate la cele în care ele se clasifică, astfel încât este firesc să vorbim despre cele 10 categorii ale lui Aristotel. Mai important este faptul că, în general, categoriile sunt desemnate ca și categorii ale ființei. Chiar Aristotel se va referi uneori la ele ca la clase ale lucrurilor care există. Nota 4 cum se explică trecerea de la clase ale predicatelor la clase ale ființelor, ale lucrurilor care sunt sau există? Să presupunem că predicatele om și sănătos sunt adevărate despre subiectul Aristotel. Atunci trebuie să existe un astfel de lucru om și un astfel de lucru sănătate.